Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'akfarah Wa na'udhu billahi min sururi ankhusina Wasayyati a'amalina Mayyadihillah falamudillalah Wa mayllilhu falaha jialah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahtahu la sharika lah Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayu aladzina amanu taqu haqqa duqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayu anna sottaku rabbakumu aladzi yukhalakakum min nafsi wahidah Wa khalakum minha zawjahah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 Fina telah keluarkan kitab Allah, wakar al-hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, washer al-amr modah satuha, fainna kulla modah satin bid'ah, wakulla bid'ahatin zallala, wakulla zallala tin fi al-nar. Kau muslimin, rahimakumullah. Kita masuk bab yang baru yaitu babu bayanusyaiin min anwais sihr babu bayanusyaiin min anwais sihr bab tentang penjelasan sesuatu dari macam-macam Sihir, ya. Bab tentang bayan ashay. Penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Bab ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya telah disebutkan tentang dalil tentang sihir min quran was sunah dan telah dibahas hukum mempelajari sihir. Nah, maka pada bab ini akan dirinci permasalahan tentang sihir. Karena dengan dirincinya sesuatu, dijelaskannya sesuatu seorang lebih mudah menjauhkan perkara tersebut maka di sini diambil faedah dari bab pentingnya bagi seorang thullabul ilm untuk mengetahui penjelasan sesuatu dengan dijelaskan sesuatu yatabayyanul haqq minal batil akan semakin jelas perbedaan antara yang hak dan batil akan semakin jelas antara yang hak dan batil iya maka dengan semakin jelasnya antara hak dan batil seorang akan lebih mudah untuk menjauhi perkara kebatilan Maka di sini pula diambil fa'idah bahawa sebagian ulama mereka membedakan perkara-perkara yang kadang samar dengan kitab khusus. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau memiliki satu kitab yang membedakan Al-Furqan. Baina. Allah wa awliya as-syaitan. Perbedaan antara wali-walinya Allah dan walinya syaitan. Iya. Karena masing-masing dari waliullah dan wali syaitan memiliki perkara yang kadang keluar dari kebiasaan kalau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada waliullah namanya karamah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada wali syaitan disebut dengan sihir disinilah muallif rahimahullah ingin merinci agar seorang tidak terjebak tidak bisa membedakan antara al-haq wal-bapil. Tidak bisa membedakan mana karamah dan mana sihir. Tidak bisa membedakan antara mana waliullah dan wali syaitan. Padahal agama turun untuk menjadi pembeda. Al-Quran turun adalah hudan linnas. Wabayinatin min al-Huda wal Furqan. Penjelasan yang Allah turunkan dari penjelasan kitab ini sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai Furqan pemedia. Karena di muka bumi ini yang ada adalah dua bagian, Waliullah, Allah, ولي wali syaitan, ahlul jannah, calon ahlul jannah dan calon ahlul ner. Ya. Hizmullah, Hizmul Syaitan Ahlu Sunnah, Ahlul Bid'ah ah. Ahlu Tauhid, Ahlu Syirki Itu yang ada Maka Allah turunkan Al-Furqan Itu Al-Quran Agar seorang bisa membedakan dua perkara yang memang jelas-jelas berbeda Kadalika Nufassilul Ayat Liastabina sabila al Mujerimin Demikian Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran Agar semakin jelas jasa kelahir, Agar semakin jelas Jalannya orang-orang yang berbuat dosa Antara orang yang berbuat dosa Dan orang yang berbuat ketaatan Itu jelas berbeda Maka disinilah Mu'allih membawakan satu bab yang bagus. Bayanu shi. Penjelasan sesuatu. Min anwa'i sihr. Tapi yang akan dijelaskan di sini ialah. Di antara macam-macam sihir. Karena sihir itu bentuknya beragam dan bercorak warnanya. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum kita membacakan niat, jadiil yang dibawakan oleh Syekhul Islam, muallif ingin merinci dari bab bayanu. Apa itu makna bayan? Bayanu haqaik al ashya maha hukmiha. Penjelasan. Jadi maksud penjelasan di sini ialah penjelasan hakikat-hakikat dari perkara-perkara dari sihir. Ma'a sekaligus diterangkan tentang hukumnya. Itu namanya bayan. Yang dimaksud bayan di sini penjelasan hakikat perkara-perkara dari sihir sekaligus hukumnya. Karena sesuatu Naam, dari penjelasan nanti akan diketahui hukum dari sihir dan macamnya. Wa qad sabaqa yang qasimu ila qismain. Telah lewat pada bab sebelumnya tentang pembagian adanya sihir, ada dua macam. Ada sihir khoyali dan ini naam dilihat jenisnya yang kedua adalah sihir yang bekerja sama dengan syaitan. Dan ini kufur adanya. Iya. Kufrun wa fiskun. Ia ni sihir jenis kufur. Sihir yang kalau dibelajari jadi kufur. Inilah sihir yang bekerja sama dengan syaitan. Atau fiskun. Fiskun kemarin serang kan, ni yani sihir berbentuk khoyali. Ia. Fa ya kana bi istikhdam shayatin wa ma asbaha zalik kufur Sihir yang terjatuh kepada dosa kufur ialah segala jenis sihir yang menggunakan setan-setan Wa -setan. ma asbaha atau yang sejenisnya maka ini termasuk perbuatan kufur Wa kadzalika ma dzakarahu huna min anwa'is sihr Demikian pula pada bab ini. Apa yang akan disebutkan oleh syekhul islam tentang macam-macam sihir. Minha kufrun. Wa minha mahuwa fiskun. Hasba ma taqtadihil adillah syari'yah. Maka akan dirinci lagi. Diulang kembali. Bahawa sihir itu ada yang terjatuh kepada kufur. Ada juga perbuatan fasid Sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari dalil yang ada ini makna bayan bayanu syekh ya. min anwa'is sihr pada kalimat yang kedua anwa' a. apa itu makna anwa' a. anwa' jam'u nau' wana'u akhassu minal jins nau' itu macam-macam kalau Hadirin jemaah, mananya macam-macam. Kalimat nau itu lebih khusus daripada al-jins. Kalau jenis ini lebih khusus, lebih umum. Kenapa? Li'an al-jinsa ismun yadkhulu tahtahu anwa'. Kalimat jenis seperti jenis kelamin. Jenis kelamin bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa manusia, bisa hewan. Gitu? Lebih umum. Kareng dikatakan di sini kalau kalimat jenis ini isim yang masuk kepadanya anwa macam-macam dari berbagai macam wa naw ya taqulu tahtahu afrad ataupun naw masuk di dalamnya afrad individu-individu sehingga wa qad yakunul jinsu naw'an bi itibari mafaqah sehingga kalau dikatakan jenis itu salah satu jenis dari satu macam kalau dilihat dari mafaukohu. Diana wanao insan biti bari matah tahu. Adapun naok berarti jenis yang di bawahnya. Wal insan contohnya al insan naok manusia itu termasuk macam dari hayawan. Ya. Karena dia ada memiliki jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan kalau hewan jantan betina iya ya ini bi'tibar aljis ya bi' wal hayawan bi'tibaril ins jinsun sebab yang namanya hewan kalau dilihat dari manusia itu adalah jenis hewan li'annahu yatakhulu fil insan karena masuk jenis di sini bisa wujudnya manusia wal ibil unta wal baqar sapi wal ghanad ataupun kambing Wal hayawan b-tibaril jism. Now, ada pun hewan kalau dilihat dari jismnya itu termasuk jenis dari binatang-binatang. Di analjisma -binatang. yasmulul hayawan wal jama'ad. Yang namanya jism ini termasuk mencakup hewan dan barang-barang yang mati. Ini makna anwa Sehingga anwaquna b-tibaril jism al-am. Kalimat anwa' dilihat dari jenis secara umum. Wasabaqa anna sihra. Sekarang diulang lagi oleh syiqh. Apa itu makna sihir? Jadi mu'alif akan merinci macam-macam dari jenis perbuatan sihir. Macam-macam dari perbuatan sihir. Dirinci. Apa itu sihir? Diulang lagi. Diulang lagi makna sihir. Kelu mana khafiyah sababu, dahiqan fi idrakih. Sihir adalah segala sesuatu yang samar khafiyah sabab samar sebabnya. Perkara segala sesuatu yang samar sebabnya dahiqan fi idrakih. Sangat lembut, sangat apa namanya dahiq sangat sulit untuk diketahuinya. hatta adda al fakhru ar-razi sampai-sampai disebutkan imam fakhru razi min jumlatin anwa'i sihir as-sa'at fakhru razi seorang ulama menggolongkan termasuk jenis sihir ya kalau itu sabar apa contohnya as-sa'at jam Jam yang berputar. Wahyafil kudimah, wahyafil kudim jam pada zaman dulu, teknologi zaman dulu. Ibaratun alatin murakabah. Jam itu sebuah ungkapan alat yang tersusun, yang dia bisa bergerak sendiri, berputar sendiri, kadang buji sesuatu. Sehingga orang dulu menganggap Wah ini sihir ini ya. Seperti apa? Sihir Kenapa seperti sihir? Siapa yang menggerakkan? Terkesan ada sesuatu Kok bergerak sendiri? Sehingga orang dulu mengatakan Ini seperti sihir ya, ya. Kata Imam Fakhrul Razi Kalau zaman sekarang Yang lebih hebat dari zaman apa itu? Alat HP misalnya Antum berada di Indonesia Saudara antum berada di Saudi sedang umrah Bisa ngobrol Ngobrol dan melihat Apa yang dia lakukan, Masya Allah Iya Terkesan alat tersebut Apa sebabnya Sebabnya itu samar Sebabnya Ada sesuatu yang samar Maka segala sesuatu yang samar sebabnya Dan sulit untuk diketahui Orang dulu mengatakan ini sihir Iya, ini secara bahasa, Ida. Wa kaya faham bila saat elektroniah aliyoma. Nah, sekarang kalau zaman dulu Fahru Rozi menggolongkan seperti sihir adalah jam. Lalu bagaimana sekarang jam-jam yang menggunakan elektronik, Ya elektronik canggih. Kadang jam itu Bangunkan kita. Sekarang sudah jam tujuh satu menit. Ya. Kita mungkin telat bangunnya. Jam itu bicara sendiri. Cuman dipencet saja, ganti ngomong. Sekarang sudah jam delapan lima menit. Dari mana suaranya? Di titik tidak ada orangnya, cuma suara. Maka dikatakan seperti apa? Sihir. Karena apa? Samar sebabnya. Barokallahu fi Nah Sekarang kita masuk Dalil Contoh dari Macam-macam sihir Baik Kita bacakan riwayat yang pertama Qala Ahmad Qala Ahmad Berkata Imam Ahmad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlu Sunnah Haddasana Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far mashhur dengan sebutan hundar al-hudhali al-basri siqhatun mashhur perawi yang siqah dan mashhur beliau wafat pada tahun 206 hijriyah saya ulangi perawinya Hadasanah Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami kata Imam Ahmad dalam kitab beliau telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far yaitu Gundar seorang Basri masyhur thiqatun masyhur wafat pada tahun 206 Hijriah Haddatsana Aufun Muhammad bin Ja'far berkata, Haddatsana Aufun telah bercerita kepada kami Auf. Siapa Auf? Au Ibnu Abi Jamilah al-Abdi al-Basri al-Ma'ruf yang terkenal dengan Auf al-Arabi. Sikotun Perawi yang siqoh. Bisa dipercaya. Wafat pada tahun. Sita'u Sabah. Wa Arba'in. 46 atau 7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun. 46 atau 7 Hijriah. Barakallahu fikum. Dari siapa dia meriwayatkan? Hayyan. Ibn Al-Ala Hayyan Ibn Al-Ala Ini Barukallahu Dikum Al-Basri Ulama Basrah Makbul Bisa diterima periwayatannya Ya Haddasana Qatnubnu Qabisah Telah menceritakan kepada kami Qatan Ibn Qubaysah Khatan ibnu Kubeishah, Abu Sa'el al Basri Soduk, orang yang jujur. An Abihi dari bapaknya, iaitu yani, Kobi Sahabat. Jadi nyambung kepada Sahabat Kobi Soh. Kobi Abu Abdullah al Hilal, Sahabiyun. Nazala al-Basrah uh, Sahabat yang sehingga di Basrah Nah Qubaisah berkata Annahu sami An Nabiya Bahwa Qubaisah radhiyallahu anhu Mendengar dari Nabi Mendengar dari Nabi Apa katanya Nabi SAW bersabda Innal Iyafata Sesungguhnya Al Iyafah Nanti akan diterangkan makna Iyafah Sesungguhnya Al Iyafah Iyafah itu seorang Menggagalkan sesuatu Setelah melepaskan burung Jadi orang jahiliah dulu Dia melepaskan burung ada burung disuruh terbang Terbang Kemana terbangnya Kalau terbangnya ke kanan Optimis Berhasil Kalau burungnya terbang ke arah kiri Pesimis Mundur Afa. Tidak jadi berangkat Atau burungnya lurus terbangnya Tawakuf Apa itu tawakuf? Antara berangkat dan tidak berangkat. Inilah yang namanya ayafah. Jadi seorang optimis dan pesimis setelah dia menerbangkan buruk tadi. Inal ayafat, wat urukoh atau uruk, iaitu yani seorang membuat garis bikin garis-garis di tanah iya setelah itu dia akan meramal ke mana dia akan berjalan ini biasanya ditramal oleh dukun-dukun ramalan-ramalan menggunakan garis-garis sesungguhnya al-yafah dan at-turuqah turuqah tadi Membikin garis-garis untuk meramal nasib. Wat tiarota dan tiaroh. Apa itu tiaroh? Seorang menganggap sial atau untung setelah mendengar atau melihat burung. Nah, disebutkan tiga perkara. Innal iyafata wat turuqa wat tiarota minal jibti termasuk dari sihir. Termasuk dari jenis sihir. Ini termasuk perbuatan sihir. Perbuatan syirik. Karena akan disebutkan nanti riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, at-tiyaratusyirkun. At-tiyaratu syirkun. Tatoyur. Tatoyur menganggap sial atau untung karena mendengar atau melihat burung itu perbuatan syirik makanya ini masuk dosa syirik karena itu sihir fi hadis ini dikeluarkan oleh imam Abu Dawud dalam kitab utib dan riwayat ini da'afahu al-bani riwayat ini dilemahkan oleh syekh al-imam al-bani rahimahullah dalam sunan Do'if Abu Dawud Nah Dan juga diremahkan oleh beliau Di dalam uh, Takliq uh, Di dalam Kitab Riyadus Solihin. Jadi ada kitab Riyadus Solihin Ditahkik oleh Syekh Albani Karena tidak semua hadis Yang di dalam kitab Riyadus Solihin itu sahih maka Syekh al-Bani mentahkik dan diantara tahkik penelitian hadis yang beliau lakukan beliau meneliti hadis ini dan kesimpulannya riwayat hadis ini taib demikian komentar al-imam al-Bani rahimahullah barakallah fikum kembali kepada pelajaran yang ini membahas macam-macam sihir di dalam hadis ini ada tiga macam jenis sihir ada tiga macam sihir yang pertama al iyafah apa itu iyafah? masdarun kalimat dari afa ya'ifu iyafah wahiyya jajrut tayyir littasha'umi awit tafa'ul iafahya itu zajrut toir mengusir burung zajr mengusir tapi dia mengusir untuk meramal ya? ya. jadi dia mengusir burung nanti diramal lit tasha'um untuk mewujudkan rasa tasha'um pesimis atau tafa'ul atau optimis ya memaju atau memundur ya ini kata muallif bainal arab qawaidun fi hadzal amr di sisi orang arab dulu orang jahiliyah dulu kaidah-kaidah menentukan sesuatu caranya seperti ini yakni lianazajrat lahu aqsab ini dalam dalam perilaku orang jahiliyah untuk menentukan sial dan untung mereka dengan mudahnya cuma melepaskan buru. Ya. Ini ajaran jahiliyah. Adapun ajaran Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bermusyawarah, tidak? Bermusyawarah. Wa alaikumussalam. Urusan orang mukmin itu bermusyawarah Ya Tentu bermusyawarah dengan ahlinya Yang kedua Istikharah Apa itu istikharah? Berdoa Salat rakaat Istikharah Setelah itu dia berdoa Allahumma inni astahiruka Ya Allah Saya memohon kepada engkau pilihanmu Ya Bi ilmika pilihan sesuai dengan ilmumu wastaqdir ka bi qudratik saya mohon ketentuanmu sesuai dengan apa yang telah engkau takdirkan iya memohon wa as'aluka min fadrika saya mohon dengan keutamaanmu yang agung ya Allah ya fa innaka ta'lam wa la a'lam engkau zat yang mengetahui, saya tidak mengetahui. Iya. Wataqdir wala akdir. Engkau yang menakdirkan, saya bukan yang menakdirkan. Setelah itu, wa anta'alamul huyub. Engkau, ya Allah, zat yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Kita tidak tahu yang tersembunyi. Iya. Anta ta'alamu. Engkau mahatau. Apa yang akan saya lakukan. Nah, sebutkan. Apa dia mau... Milih istri Apa dia mau Menentukan satu usaha apa Atau dia mau pindah rumah Kesannya istiharah itu Kalau cuma mau nyari istri saja Ya Kalau mau sholat Mau nyari istri Baru sholat Berdoa dengan doa istiharah ini Ya Padahal tidak Sampai Imam Bukhari Ketika hendak menulis hadis Hadis yang beliau tulis dalam, dalam kitabnya Muhtasar sahihnya Sahih Bukhari. sebelum dia tulis dia solat dulu. Karena dia tidak menulis dalam kitab sahih bukhari kecuali setelah dia berusaha mencari jalan yang paling dekat dengan Nabi dan dia pilih yang paling sahih itu pun solat dua rakaat istighfar. Lihat, ini para ulama. Tapi kebanyakan orang ya Istikhara itu kalau mau nyari Jodoh, cocok belum? Tak tahu nih, sholat Jadi kalau cuma urusan nyari istri Sholat, minta petunjuk kepada Allah iya. Antum mau mondok Mondok mana saya? Milih guru yang mana ya? Mohon petunjuk Dengan, dengan bimbingan Allah Ta'ala kita akan mendapatkan yang terbaik kalau sudah berdoa, sudah bermusyawarah, qodrullah. Allah takdirkan tidak sesuai yang kita harapkan. Iya. Itupun seorang sudah dituntun fa in asabaka syai'un. Kalau menimpa kepadamu sesuatu maka falataqulau. Jangan mengatakan apa? lao seandainya seandainya iya yeah. walakin kul katakan qaddarallahu ma syaa tapi katakan Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi fa innalau dustah amalasyaiton kalimat lao seandainya seandainya seandainya itu membuka pintu syaitan ya yeah. menyesal tidak menerima takdir, tidak menerima musibah, karena dibuka dengan kalimat seandainya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuntunan di dalam Islam. Sebelum berbuat sesuatu, dia berdoa, bermohon kepada Allah isti'kaar, pimpinan, petunjuk, agar mohon diberikan yang terbaik. Adapun di sisi orang jahiliyah, lihat yang dipakai dengan kebodohannya yaitu sejrut taurir mengusir burung nah setelah diusir burungnya terbang nah ditebak diramal itulah perbuatan orang jahiliyah yang dimaksud dengan ayyafah <tuh> selanjutnya wa fi al amri lianna jadzrat taurir lahu aqsam di dalam hal ini mengusir burung itu ada beberapa macam yang dilakukan orang Chehiliyah. Kata Aratan yuzajiruhalissoid kadang mereka mengusir burung itu untuk berburu. Kama ya? kala ahlu alim seperti yang dikatakan oleh ahlul alim di bab bissoid dalam bab berburu Inna taklimat ta'ir bi ayuzajira idah zajar. Sesungguhnya taklimat ta'ir mengajari burung. Burung diajari untuk bisa terbang. Lah itu diajak untuk, yani uzajir mengusir sesuatu idah zajar. Padai sa minhadal bab. Ini bukan masuk dalam bab ini, ya. Barakallahu fikum. Nah yang kedua ini. Yang kedua melepaskan burung. Yuzad jiru ta'ir li tasha'um. Awit tafa'ul. Dia melepaskan burung dalam rangka untuk tasha'um. Memunculkan perasaan tasha'um. Pesimis. Atau tafa'ul optimis. Ya melanjutkan atau menggagalkan keinginannya Tergantung burungnya Kemana terbangnya Kalau terbangnya ke kanan Berarti insyaallah hasilnya baik Kalau terbangnya ke kiri Berarti hasilnya jelek Kalau terbangnya lurus Mendingan mandek ya. Inilah yang dimaksud Makna al-iyafah Faizah <tuh> zajarat ta'ir Wadahaba shimalan Tasa'ub kalau diusir burung, ke Kalau terbangnya ke sebelah simal, ke kanan. Sak simal tasaob um, ke sebelah kiri. Maka dia pun pesimis. Wa idza yaminan tafa'ul. Kalau perginya ke sebelah kanan, maka dia optimis. Wa idza amama, kalau terbangnya ke depan, fala <tik> adri, dia tidak tahu menentukan ke mana. Ayat tawaqqufun Am yudun azajar. Apakah dia berhenti tidak melanjutkan usahanya, buka tokonya, melamar calon istrinya? Barakallahu fiikum. Ataukah diulang lagi, burungnya diusir lagi coba, perganya kemana lagi coba, diulang lagi coba. Ternyata diusir, terbangnya lurus juga. Bingung lagi. Coba ketiga kalinya, diusir. Ternyata berhenti juga, atau dia lurus juga. Hanya ada pun. Berhenti tidak melanjutkan niat baiknya Ini kata Bu Alif Termasuk minal jibati Jenis dari perbuatan sihir Barakallah Para hadirin Inilah makna Al-iyafah Yang disebutkan oleh Nabi dari jenis-jenis sihir Seorang mengusir burung Ataupun Bukan hanya mengusir burung dia mendengar suara burung, ya, ke mana terbangnya? Ya. Burung itu terbangnya ke mana? Diikuti? Maka kemudian pun muncul rasa optimis dan pesimis. Inilah termasuk sihir. Yang kedua, aturukoh. At Apa itu atur atur aturukoh atau aturukoh? Aturukoh, yakni disebut dalam Alif bi Fassar'u bi'anal khabt Yahuttu fil ard Al khabtu yukhattu bil ard Garis yang dibikin di atas tanah Waka'annahu minattariq Seolah-olah itu termasuk dari jalan-jalan kehidupan Minturukil ard Yang dilalui oleh manusia di atas jalan Yatruqu haidha saru alaiha Wa tuha mislu al-masyi membikin garis itu seperti orang sedang berjalan di atasnya. Yaqulu lahu athar fil ada bekas-bekas dia lewat di atasnya. Ka katsiru sayr 'alaiha. Wa bil ard ma'ruf indahum. Makna membikin garis di atas bumi itu hal yang maklum di sisi para peramal. Ya, ribu nabihi ala ramel tukang sihir itu dikikin garis di atas pasir. Ya, ala sabili sihar wal kahna dengan model-model tukang sihir atau dukun. Ya, yeah. ya pakaluhunisa ugaliba yang sering-sering melakukan praktek sihir seperti ini adalah kaum wanita. Ya yeah. Waladri kayfa yatawasaluna ilamaksudihim. Mereka tidak tahu bagaimana ingin mencapai tujuan-tujuan mereka. Wa mayazamu nami ilmil koiib. Padahal mereka tidaklah mengetahui perkara yang koiib. Wa nahwasaya saluna kada. Wa kada. Mereka meramal kalau garisnya lurus seperti ini akan terjadi ini. Kalau garisnya bengkok seperti ini akan terjadi demikian demikian. Ini termasuk jenis praktek sihir dan praktek perbukunan. Ini banyak terjadi di buku-buku buku-buku para peramal. Mereka meramal dengan garis yang ada di tangan, telapak tangan kita itu ada garis. Di situ sudah diramal oleh para peramal dengan garis-garis uh, tangan manusia garis tengah, garis pinggir, garis lurus, garis bengkok. Nanti akan dibaca oleh peramal, coba lihat tangannya. Kalau polisi melacak penjahat melalui apa namanya? cap jempolnya ya. Karena jempol itu ada yang sama tangan manusia. Kalau para dukun meramal dengan garis-garis yang ada di tangan. Iya. Dengan primbonnya kada, dengan ramalannya. Dan ini masih terjadi pada hari-hari seperti itu. Wahdano aminah sihir. Praktik seperti ini kau Muslimin termasuk jenis dari praktek-praktek sihir. Amal khutu liakuna sutroh fis solat. Adapun garis-garis sebagai sutrah di dalam solat seperti ini. Masjid itu ada apa namanya? Ada garisnya untuk apa namanya untuk meluruskan sholat atau untuk batas sholat artinya kalau kita sholat itu membuat sutroh ya sebagian orang bikin sutroh cuma pakai garis ya di tengah badan pasir mau sholat tidak ada sesuatu yang tinggi karena sutroh tingginya satu dirok segini sesuatu yang ditegakkan di depan orang sholat setinggi satu dirok dan Syekh Albani dalam kitabnya sifat Salat Nabi di situ ada bab babu wujubu itikadis sutroh bab wajibnya membuat sutroh iya, artinya kalau kita sholat sendiri karena betapa besarnya dosa orang yang melewati di hadapan orang sholat Sampai disuruh menunggu 40 tahun. Masih lebih bagus nunggu 40 tahun. Daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maksudnya. yani ber, Berjalan di depan orang sholat. Ketika dia sudah pasang sutroh. Kalau kita lewat di depan orang yang sholat pakai sutroh. Dia lewat di bagian apa namanya. Di depannya. Bukan di bagian sutrohnya. Kalau dia melewatinya Ini termasuk ansamanya besar Lebih baik menunggu 40 tahun Makanya kalau sholat pakai sutro Sehingga Umar bin Khattab Pernah mendapatkan seorang sholat Di masjid, nabawi Tidak pakai sutro Dipegang tengkuknya nah, Ditarik, ditaruh ke apa namanya Tiang masjid Jadi sutrohnya pakai tiang masjid Demikian pula salamah bin akwa salamin akwa, Sahabat. ketika solat di tengah padang pasir dia numpuk-numpuk batu batu ditumpuk sebagai sutrohnya iya jika si albani setelah dikumpulkan riwayatnya, di dalam sifat solat nabi bisa dilihat sutroh. wajibnya membuat sutroh kalau imam yang bikin sutroh, makmum tidak wajib jadi kalau kita solat jamaah yang wajib bikin sutroh imamnya makmum tidak wajib tapi kalau kita sholat sendiri, nah baru bikin sutra. Iya. Barakallahu wikmum. Nah, sebagian mereka kadang bikin sutra cuma pakai apa? Pakai garis. Seret. Kalau ada garis seret begitu, ini sutra saya. Ceknya lihat di depan saya. Begitu. Ini bukan termasuk sihir. Ini bukan termasuk apa? Sihir. Jelas ya? Beda kan? Loh, kamu kok bikin garis di depan sholat? Itu sihir bukan? Bukan Sutroh Walaupun yang seharusnya dilakukan sutroh Barang yang ditegakkan setinggi apa? Satu Zira Mungkin tas kita jaket kita Atau orang di depan kita sedang duduk Jadikan sutroh Atau tembok Atau tiang. Ya. Ulama ada yang memasukkan bab Wujud itihadus sutroh Terlepas dari khilaf Alibayanihududih atau garis sebagai pembatas pembatas atau yang sejenisnya balayasa balaisadakhilan fil hadis nah ini bukan termasuk pembahasan dalam hadis ini ya? jadi hadis yang sedang kita bicarakan bikin garis-garis untuk diramal suatu saat nabi berbicara di hadapan para sahabat kata Abdullah bin Mas'ud Khattolana Rasulullah SAW Khattolana Rasulullah SAW Nabi tiba-tiba bikin garis lurus Terus beliau juga bikin Khattol khututon yaminan washimala bikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri yang banyak beliau mengatakan hada sabinullah jalan yang lurus, garis yang lurus ini sirotol mustaqim, jalannya Allah garis-garis yang ada di sebelah kanan dan kiri itu adalah subuluh syaitan Jalannya siapa? Setan. Jadi jalannya setan banyak. Jalannya setan banyak, beliau gambarkan dengan garis-garis. Adapun siratul mustaqim, beliau bikin garis yang lurus dan inilah siratul mustaqim. Satu jalan saja. Wabarakatuh. Dan ini tidak masuk dalam bab meramal nasib. Tapi yang dimaksud arromal membuat garis nanti akan diterpak, diramal oleh. Tukang sihir atau para dukun dan ini yang dimaksud jenis daripada sihir Barokahullahi kub. Demikian jenis sihir yang kedua dan insyaAllah kita lanjutkan pada lain kesempatan jenis sihir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.